Velkommen til en ny udgave af Danmarks eneste kærlige, men også kritiske magasin om kongehuset. I denne uge skal vi tale om kronprins Frederik og prins Joachims forhold gennem tiden. De er blevet kaldt søvdotvillinger, fordi de er født med blot 13 måneders mellemrum, men i de senere år har brødrene været langt fra hinanden. Der er gået lang tid, hvor de to familier faktisk ikke har set hinanden, og i kølvandet på krisen om prins Joachims børns titler som prinser og prinsesser, kom det også til at stå klart, at brødrenes forhold i dag er blevet kompliceret. Men hvordan gik det så galt? Det er jo i virkeligheden lidt trist, når familier ikke kan enes. I dag valgte kronprins Frederik at bryde tavsheden og talte for første gang om konflikten. Her sagde han overraskende, at han taler med prins Joachim, men det var bestemt ikke det indtryk, jeg fik, da jeg var i Paris for nylig og mødte prins Joachim. Til at hjælpe mig med at fortælle hele historien om kronprins Frederik og prins Jorkim, har jeg fået besøg af Trine Larsen, der om nogen kender hovedpersonerne. Hun har nemlig fulgt prinserne gennem mange år som real reporter. Velkommen til, Trine. Mange tak, fordi jeg må komme. Altså, hvor mange år har du egentlig dækket kongehuset, Trine? Ja, det er plus 25. Ja. ja, det vil sige, at vi er altså på den anden side af... Altså, vi er helt nede i starten af 90'erne i virkeligheden. Ja, det er vi. Ja. Du var med til prins Joachim, eller prinsesse Alexandras øh, bryllup. Bullup, ja, det var jeg bestemt. Og både deres forlovelse og bryllup og tiden, øh, hvor øh, Alexandra boede i Hongkong. Ja. der derude øh, hver måned nærmest. Ja, det til, kan jeg huske, du fortalte mig. At du nærmest boede på ja. et hotel i Hongkong. Ja. Og, øh, og det var før, at... Øh, du mobiltelefonen for opfundet. opfundet, ja, nærmest. Øh, prøv at fortælle, for du fortalte mig på et tidspunkt det her med, hvordan du rent faktisk fik billeder hjem til billedpladets redaktion i, i København. Jamen, bare få historierne. Altså, jeg kan huske, at min redaktør sagde til mig, at du må finde nogle af hendes veninder og familie og sådan noget. Og der sad jeg og kiggede ud over millionbyen Hongkongs skyskraber og tænkte, hvordan i al verden skal jeg gøre det. Men det er jo sådan noget med at finde ud af, hvor at hun har gået i skole og så tage udgangspunkt der. Mm. og se om der skulle være nogle klassebilleder og sådan noget. Og det var der, og så kontaktede vi så hendes klassekammerater, og nogle af dem var så stadigvæk ninder med, med Alexandra. Og så derfra øh, gik det jo så bare Slageslag, slag, og de ville jo gerne fortælle om deres. Øh, de synes jo, det var fantastisk. Ja. De synes jo, at det var øh, fantastisk, at hun skulle være prinsesse i Danmark, og ja. øh, hendes forældre var øh, skræmte, øh, men glade og stolte. Og så havde hun jo, eller har også stadigvæk, to søstre, som var meget søde og meget spændte på, hvad det hele skulle bringe. Og det er jo egentlig sådan et tidspunkt i historien, som er ret uh, skældsættende, i hvert fald også i forhold til prins Joachims rolle i kongehuset. Fordi dengang, der spillede mm. prins Joachim jo en temmelig stor rolle i det danske kongehus. Ja, det uh, gjorde han, fordi uh, godt nok havde han uh, arbejdet i udlandet, og han mødte jo... Uh, grev en da han arbejdede for Mærsk, eller AP Møller i Hongkong. Og, og han havde, hvad skal man sige, han var jo, på, på det tidspunkt var det sådan, at folk i Danmark faktisk syntes, at, at han var bedre til at måske være konge end kronprins Frederik. Kronprinsen havde på det tidspunkt sådan skiftende kærster, og ja. nogle gange var de sådan ikke. Helt, altså faste, og det var ikke, man går jo ikke ud som kongen og siger, det er ens kæreste, men man kunne se med dem, han, han festede med at tog på ferie med og sådan noget, og han havde haft et meget, meget langt forhold med en pige, der hed Katja, Katja Stockholm mm. som sådan alle tænkte, at okay, han har fundet, fordi det vejede simpelthen så lang tid, og pludselig så øh, var det over, og så blev han sådan den glade onkel Men lad os lige prøve at skrue tiden endnu længere tilbage, øh, altså faktisk til 1970'erne, da kronprinsen og prins Joachim var helt små. Der er pandekage. Ah. Pandekage. Det er kildetøj. Synes. Hvorfor skal jeg sige, så der? Hmm. Hmm. Kan du ikke hælde Jeg var bare højt på Okay. okay. Uh. Ja, det her det er altså et, et klip, jeg har fundet i Gemmerne, hvor, hvor TV har, har fået lov at komme ind og, og se sådan en, hvad kan man sige, de, at, at dronningen og, og prins Henrik leger med prins Joachim og, og kronprins Frederik, at de er, altså, er helt små og gerne vil uh, lave pandekager med søltetøj ude i haven og så videre et rødt sæt. Øh, Hun har altid været meget farverig, dronningen. Ikke? Mm. Men Trine, hvad er det for et forhold, kronprins Frederik og, øh, og prins Joachim har, da de er helt små? Ja, det er et meget, meget tæt forhold, fordi øh, lige den scene, du har valgt der, den er meget øh, sjældent i deres barndom. Det var jo sådan, at de var jo ikke stadig gamle. Det har nok været på det her tidspunkt nærmest, at øh, dronningen blev dronningen. Og øh, der øh, var det jo... Øh, kan man sige, øh, selvom det var noget, hun havde gået og ventet på, og, og vidste, at hun skulle være, så er det noget andet at overtage efter sin far og være den første kvinde osv. Så, så, så dronningen, som også er meget pligtopfyldende, var meget opsat på, at ikke noget måtte gå galt. Og øh, der har de nok tabt lidt øh, drengene. Hun er, har også senere sagt, at hun ikke er så god til børn. Mm. Mm. Øh, hun ved faktisk ikke rigtigt hvad hun skal gøre med dem, og hun kan kun sådan, først når de har et sprog, så øh, hjælper det lidt på det, siger dronningen. Men, men, øh, men børnene var meget sammen, øh, og de havde kun hinanden nærmest. Øh, de øh, spiste første gang middag med deres forældre, da de var 5-6 år. Ja, det kan jo lyde sådan helt, øh, altså for os, sådan helt mærkværdigt. Helt mærk mærkværdigt ikke? Men, ja, men også med samtalekøkkener, og alle sidder sammen <laughs> og spiser, og ja, ja. Men, men, det men gjorde jo... det så tror du, tror du så det gjorde at de på en eller anden måde når de nu ikke havde et specielt sådan, tæt forhold i hverdagen i hvert fald mm. til deres forældre tror du så det også måske gjorde at de blev mere samtømrede som børn? Jamen helt sikkert øh, at, øh, at de, var, øh, de havde kun hinanden altså de havde også nogle barnepiger men øh, de to det var, øh, altså, det var en symbiose nærmest og som du sagde før den ene er født i maj og den anden er født i juni året efter, så de, der er jo kun det der øh, 11-13 måned, måneders øh, øh, forskel på dem, og, øh, og det har altså gjort, at de er blevet øh, så tætte, som, og hinandens fortrolige, og øh, det der mærkelige øh, kongehus, som de er vokset op i med mange øh, faste ting, og, og traditioner, og mm. underlige ting for små børn, øh, der har de jo så haft glæde af hinanden at kunne... Øh, kunne støtte sig til hinanden og være hinandens aller, allerbedste venner, hvilket de også var. Da kronprinsen er 18 år gammel, der, der siger han noget om, om, om netop det her, du snakker med, med, med forholdet til, til forældrene, men også hans venskab med prins Joachim. Lad os lige prøve at, ja. at høre det her. Du stillede krav til os, også hvis det bare skulle være lidt hyggeligt. Det kunne godt være lidt anstrengende for to knægte, som måske den dag havde mere lyst til at være to brandbiler under udrykning. Ja. <laughs> hvad tænker du, når du hører det? Altså, det er jo egentlig lige præcis det, ikke? at børnene de, de, øh, altså, de, de vidste selvfølgelig godt, hvad, det, hvad de skulle igennem senere i livet, men, men børn er jo også bare børn. Ja, og man har jo også øh, set senere, for eksempel prins Nikolaj, øh, prins Joachims førstefødte, køre øh, bil øh, inde i gangne på Amalienborg, Øh, og, og man kan sige, da de var små, Jorkim og, og, og Frederik, der øh, var der ikke så meget fokus på børnene og på trivelsen og, altså, og, og hvad det kunne øh, hvad sådan et, et liv, som de havde kunne øh, ende med, så at sige. Altså, at, at man måske også kunne. Øh, Tag lidt skade af det, hvis man ikke øh, havde nogle gode øh, folk omkring sig, at de ikke havde nogle gode venner mm. omkring sig, og det er jo meget ensomt øh, at være øh, medlem af en kongelig familie, mm. og øh, derfor var det måske endnu bedre, at de så havde hinanden, og det havde de jo øh, i skolen. Og... Ja, for så starter de jo på, øh, på krabskolen. Ja, det gjorde ja. man jo dengang, det var sådan den, den kongelige øh, skole, og fortsætter jo egentlig så det her meget nære venskab som børn der. Altså, det blev den kongelige skole. Dronningen gik jo øh, både på Amalienborg øh, i lille Lilleskole, og kom så til Sales. Ja. Øh, men, men det er rigtigt, at man valgte Krebs, og, og, og det tror jeg også, øh, altså, det er jo ikke sådan en kæmpestor skole, Krebs, så det har været øh, med vilje, at man har syntes, at, at, at det var både tæt på Amalienborg, men også med nogle øh, rigtig gode lærere og et godt renommé. Mm. Da de så bliver lidt større af øh, øh, øh, øh, kronprinsen og, og, og prinsen, så, øh, så starter vi jo egentlig også deres ungdomsliv sammen. Ikke? De mm. kommer på en øh, kostskole i Frankrig. Ja, ja. Og det er jo. Øh, altså, det er jo helt sikkert øh, prins Henriks øh, idé, ja. øh, at de skulle derned. Altså, der havde jeg også. Øh, altså, de, de, de, det var jo også meningen, at de skulle i gymnasiet og sådan noget, men de skulle ned og, og hvad hedder det, lære fransk og lære de. Øh, den franske kultur for alvor og, og hvad det hele gik ud på. Og det har... Øh, det er, altså... De er garanteret ikke blevet spurgt, om de havde lyst til at komme på korskole, og de er bare blevet sendt derned. Og jeg synes også, det er det, man sådan høre øh, bagefterfølgende, at de var ikke helt tilpas dernede. Altså så øh, vildt fantastisk var det altså ikke at komme væk hjemmefra. Altså øh, Kronprinsen øh, har jo lavet den her meget kendte bog fra 2017, der hedder Under bjælken, og ja. i den ja. Der fortæller han også om nogle af, af oplevelserne på kostskolen. Og han fortæller blandt andet, at på en eller anden måde så bliver prins Joachim øh, lidt en slags øh, storebror, storebror. Ja. Ja. For, øh, for Kronprinsen. Ja. Hvorfor tror du... Øh, Hvorfor der den der sådan, hvorfor ender Joachim med at blive hvad skal man sige, mere voksen? Jamen det ligger sådan meget til prins Joachim at, at tage over ligesom altså han er han er meget altså han er for det første utrolig begavet prins Joachim. Øh, og han har stor veneration også over for andre mennesker. Det er øh, ikke sagt, at kronprinsen ikke har det, for det ved jeg, at han har. Men det er, det er på en anden måde, og prins Joachim har øh, været beskytteren. Altså, selvom han har været lillebror, så har han været beskytteren i det der. Øh, fordi kronprinsen havde det heller ikke særlig godt i sine unge dage med, at han var kronprins. At, at, at alt det der lå på hans skuldre. Og der har, øh, tror jeg, prins Joachim. I og med, at han var meget, man siger måske, altså det, det er meget godt måske at, at, at sige, at han var mere kongelig, mm. end Frederik øh, var, mm. øh, og, og måske stadigvæk er egentlig. Mm. Øh, og på den måde har han ligesom accepteret hele det der øh, kongehus og måden, man, man agerede på, og så har han hjulpet ham, for eksempel, hvis han er blevet mobbet kronprinsen om, sådan noget, som folk jo kan gøre, når du øh, skal være konge en gang, hør øh, mm. hvad man nu kan sige, og der har, Kronprin, eller der har prins Joachim jo taget over at være en støtte for ham. Og ham og forsvar. Ja, taget ham i forsvar. Og, og, ja, ja. Ham i forsvar og, ja. og så tror jeg faktisk også, altså sådan som jeg husker det, så var øh, prins Joachims karakterer også øh, lidt bedre end kronprinsens. Øh, mm. Så der har han jo også kunne hjælpe ham der, ikke? Ja. altså både fagligt og socialt mm, så, ja. øh, øh, øh, på en eller anden måde. Ja. Øhm. Og så er, var han nok lige i de år, altså man modnede jo forskelligt, mm. og jeg tror bare, at i de år der, der var øh, prins Joachim bare mere moden, ja. end, øh, end, end kronprinsen var. Så kommer de jo tilbage øh, til Danmark og starter mm. på øh, Ørgård ja. Gymnasium, og går også sammen der. Ja. Så man må virkelig altså... Øh, jeg for eksempel også vokser op meget tæt på min kusine. Vi gik også i folkeskolen ja. og i gymnasiet sammen. Og så får man jo på en eller anden måde et særligt tæt bånd, fordi at hele ens altså barndom og uddannelsesforløb i hvert fald kører sammen på en eller anden måde. Ja. Ikke? Og, og på det tidspunkt, hvor de så bliver studenter fra, øh, øh, fra Øregård, jeg tror vi er, altså, der er vi måske i 1986. Ja, det passer meget det passe godt. Meget godt? Jo, det passer meget godt. Men så er det jo så for første gang, af deres liv går to forskellige veje. For ja. prins Joachim. der går han jo for første gang landbrugsvejen, ja. ikke? Ja. Æm, og, og kommer på den her landbrugsskole. Ja. Kronprins Frederik, han starter Livgarten. Ja. Æm, og så er det jo så, at han vælger den her æ, lidt unormale, i hvert fald, tror jeg, æ, kongelige uddannelsesvej, ikke? Og, og vil simpelthen have en hel æ, uddannelse fra Aarhus Universitet. Mm, ja. Altså, jeg tror både... Øh Øh, altså jeg tror både, at dronningen var stolt over, at han øh, skulle læse over, men jeg tror også, at, at det var sådan en løsrivelse for kronprinsen, at han øh, skulle bo øh, i en anden by og mm. kunne bo øh, på, op på Marcelisborg, og han boede der sammen med en af sine allerbedste venner, og øh, de havde jo en fest samtidig med, at de læste over, og de øh, levede ligesom alle mulige andre unge mennesker. Men, men, men er, hvordan er forholdet så til prins Joachim? Ja, men der er, er det stadigvæk godt, kan man sige. Ja. Og, øh, for, for de kunne ses stadigvæk. Og sådan noget. Det, det er først sådan, de, den rigtige afstand mellem dem kom først, da, da prins Joachim tog til Australien for at få øh, øh, noget videre uddannelse omkring sin øh, landbrugsuddannelse. Ja. Og man kan sige, at den landbrugsuddannelse er jo Heller ikke noget, han selv har ønsket. Altså, det var jo, fordi han havde fået Scharkenborg allerede som 11-13-årig. Ja. Og øh, det var han nødt til, altså for at kunne drive sådan et sted, var han nødt til at vide noget om det, og derfor fik han en landbrugsuddannelse. Ja. Og egentlig er det jo helt, at man sådan ser tilbage på det helt mærkværdigt, øh, at han ligesom har klaret det i så mange år, fordi øh, han har astma, og han har græsallergi og han har gået det over og haft, altså måtte tage allergimedicin, hver eneste dag for at kunne være i sit eget hjem. Så Men hvorfor? Altså, det, det, du egentlig siger, kan fornemme, det er, at han er måske ikke rigtig... Det har ikke været hans eget... Øh, det har han brændt for selv. Nej, Nej, det har det bestemt ikke. Altså, og man kan jo også se på, på det, han han øh, beskæftiger sig med i dag, at det skulle have været omvendt, ikke? Det skulle have været prins Joachim, der var ind for militæret, og kronprinsen, der skulle øh, ja. lave noget andet, ikke? Og, altså, så, så, øh, så nej, det var bestemt ikke hans eget valg at, at blive landbrugsuddannet. Men så ender han jo så øh, med at finde sin øh, kommende hustru først, som vi snakkede om i starten. Han blev gift med kravind Alexandra i 1995, mm. og på det her tidspunkt... Øh, der virker det jo, for mange i hvert fald, som om, at det er prinsesse Alexandra og prins Joachim, der ligesom tegner fremtidens kongehus i Danmark. Mm. Det er dem, der ligesom, de virker i hvert fald som de mest voksne og de mest kvalificerede til at, at, at, at tage over. Ja, men altså, selvom prins Joachim jo ikke var øh, ret gammel, altså... Han er 25 eller sådan noget, Ja, eller? 26, 26 tror jeg, ja, at de bliver ja. gift og sådan noget. Ja, ja og, og, det er jo ret ung set med nutidens øjne. Også, ja, ja, det er det, og, og hun var så det ældre, og... Øh, men, men, men det er rigtigt, de tog jo fuldstændig over, og, og øh, hun blev jo den øh, prinsesse, vi havde ventet på alle ja. sammen. Øh, hun... Øh, Øh, øh, på daværende tidspunkt, der øh, arbejdede jeg på billedbladet, og der kan jeg huske, at vi havde hende på forsiden alle 52 uger, altså. <laughs> øh, der, ja, altså ja. lige da hun kom, hun var, ja. og hun blev jo også sat op på en pilstal, som var, ja. hvor man bare tænkte, Øh, stakkels øh, pige, altså men, men hun øh, kunne jo klare det, og hun lærte dansk lyn hurtigt, og hun satte jo kan man sige standarden for, hvordan udenlandske prinsesser øh, de skal være, øh, og hvad de skal kunne, når de kommer til Danmark og, øh, og hvad hedder det man synes jo, det var fantastisk, at hun både talte dansk, men hun var også, altså hun gik ind i alle med træsko på, og mm. alle var vilde med hende. Mm. Og derfor så blev de jo inviteret til hvad som helst, og øh, var alle steder, selvom de boede derovre i, øh, i Sønderjylland. Ja, og, øh, og i slutningen af 1990'erne, altså her har øh, krævet, eller prinsesse Alexandra, som hun var på det tidspunkt, og prins Joachim, været gift i, øh, i måske 4-5 år. Der er prins Joachim på en, øh, en af de her protektionsrejser, som du sikkert også har været med på en million gange. Mm. Den her rejse, den er til Sydamerika med en organisation, der hedder CARE, ja. som prins Joachim er protektor for. Og jeg har, øh, undskyld mig, jeg har fundet et lille klip, øh, hvor prins Joachim øh, på det her tidspunkt faktisk øh, udtaler sig om, sit forhold til, øh, til det her med, at han er toer i kongehuset, ja. og også til det her med, øh, om han i virkeligheden er, en, er måske en bedre kandidat til at blive konge end kronprinsen. Og lad os lige prøve at høre, hvad, ja. hvad, hvad, hvad prins Joachim siger tilbage i, i 1999. Er det altså. Jeg vil ikke stå ved måske en forkert bemærkning. Jeg vil ikke komme til at fremstå for ham som øh, en halvmidsønlig type eller en ildmoriale Skygge. Jeg ved også, at han ved, sådan forholder det sig ikke. Jeg har det rigtig godt med den situation, jeg sidder i. Og jeg ved, at for hvert barn, han får, så hopper jeg et hak ned af stige. Så min storhedsperiode, det er indtil han får børn. <laughs> Og derfor, det passer mig helt fint. Ja, det er, jo, altså, det er jo interessant at høre her, øh, næsten ja, over 20 år senere, -20 ja. år senere ikke? at prins Joachim jo er meget, meget bevidst om, i hvert fald mm. øh, også, og, øh, at sige, jamen øh, det, det er min storbrors øh, job. Ja, og han har accepteret det fuldstændig. Dronningen har også øh, sagt for flere år siden, at der fandtes ikke nogen i hele verden, der var bedre til at være nummer to end prins Joachim. Øh, fordi han netop er sådan, at han ikke står i skyggen og er misundelig på sin storebror. Uh, han har det fint, uh, hvor han er. Han har, da han blev gift med, med prinsesse Alexander, der kørte de jo også uh, deres uh, fantastiske parløb, og, og nød det også, kunne man se. Altså, mm. og de var de første, der fik børn. Ikke? De fik jo prins Nikolaj, som hele Danmark var ved at besvime over, ja. og dronningens første barn. Ja, det er jo faktisk samme som, år i 99, ja, så ikke, at som han bliver oven bliver en lille dreng. Ikke? Så, så alt var jo helt fantastisk, og Kronprinsen var jo selv sådan en helt sage til, til, til mig på det. Jeg tror det var året efter, eller måske to år efter. Altså, hvis man bare fik en som prins Nikolaj, fordi hans harddisk er fuldstændig fantastisk. Så sagde han det. Ja. Ja. Og, og, og, og jeg mener, og der, der kunne, altså han var også bare sådan en, for det første en rigtig køn dreng, og er stadigvæk jo, han lever også af sit udseende nu på mange måder, mm. men, men, men han blev sådan alles darling, fordi han var den første, det første kongelige barn i mange år, ikke? Mm. så, så hvad hedder det, han viste gode takter allerede dengang, og kronprinsen var meget, meget glad for ham og, som ja. Og altså også, de to brødre på det her tidspunkt mm. er meget engageret i hinandens en liv. Ja. Øh, selvom Frederik er unge, altså lever det her liv ja. nu, så er der alligevel en, en, en, et, et stort venskab og en ja, kontakt absolut, mellem absolut, brødrene. Ja. absolut, Men Trine, så sker det her. Sweet Mary, sweet, sweet Mary, I so want welcome you. I would like all the Danis in here tonight to know that you are not just sweet Mary, beautiful Mary you are so strong Mary, intelligent Mary, awesome Mary, balanced Mary Ja, det er altså fra Rock Royale, tror jeg det hed, i Parken fra ja. 2000. Og jeg, er, vi til, er vi tre eller, eller fire? Jeg tror, vi er i, lige inde ja, ja. i i 2004 mellem kronprins Frederik og, og kronprinsesse Mary. Og, og det her klip, øh, som jeg har fundet, øh, det skal man egentlig gøre sig selv en tjeneste, også at gå ind og finde på nettet. Øh, fordi her ser man øh, den, de to øh, prinser på forreste række. Med hånden, ja, og... ja, Kronprinsen sidder med, med Mary, og Mary ser jo, Helt bestyrt ud over den velkomst, hun får i Danmark. Ja, ja. Og Sanne sådan roser hende for scenen. Og det er sådan virkelig en folkelig øh, modtagelse, hun får øh, i, øh, på det her tidspunkt. Øh. Men, øh, men så skal man også lige prøve at kigge hen på prins Joachim og prinsesse mm. Alexandra. Fordi der er det nemlig prins Joachim, der i den grad... Altså han danser fadel og det hele. Altså der, der, er gang i, øh, der er gang i prins Joachim øh, ja. til den her fest. Øh, altså det vil jeg sige, det, det, det er der også normalt, ja. altså når, han, når han er øh, ikke i sin kongelige rolle, så er han jo øh, noget af det sjoveste, hmm. noget af det skækkeste og vilde, altså, og på mange måder, sådan, som man slet ikke forestiller sig, hmm. øh, så, så det er ikke kun lige til denne her aften, han kan sagtens smide den der meget stive, lidt kongelige øh, facade, som han en gang imellem har, hmm. øh, og så være rigtig sjov og festlig. Men Marys, hvad hedder det, entré i, den danske, i det danske kongehus, ændrer jo på danskernes opfattelse af, hvad der egentlig skulle ske. For nu har kronprinsen endelig fundet en, en hustru, som danskerne tager ekstremt godt imod. Ja. Og, og der går jo heller ikke lang tid før, at, at, at kronprinsessen kan fortælle, at der også er en lille prins på vej, prins Christian. Og så sker det, som vi jo hørte i klippet, før prins Joachim var temmelig bevidst om, at for hvert barn, øh, kronprinsparet får, så går han et hak ned af den her stige. Ja. Øh, kronprinsparet kommer lynhurtigt faktisk til at se ud som fremtidens bud på øh, et, et kongehus. Men hvad sker der i mellemtiden af prins Joachim? Ja, altså lige der, der bliver prins Joachim jo desværre også skilt. Mm. Og øhm, det, øh, var, det var sådan en øh, bombe, kan man sige, fordi det er, havde man aldrig nogensinde troet, at dronningen ville øh, gå med til, mm. faktisk. Altså, at hun, øh, men, men hun har allerede dengang tænkt, jamen det, det er fint nok, altså hvis ikke det kan være anderledes, øh, så må de bare finde ud af det. Mm. Og, øh, og har set, at det gik godt på den anden side af familien, ikke? altså kronprinsfamilien, fordi folk snakkede jo i mange år om, at nej, kronprinsen, han finder aldrig sådan en som Alexandra. Ja. Øh, altså, det gør han ikke, og, øh, og det gjorde han. Mm. Altså, han faldt en, som øh, passede til ham, mm. og som passede til danskerne og til Danmark, og som øh, øh, altså, har gjort det godt siden den dag, hun øh, kom hertil, og øh, har ligesom de andre prinsesser, der er kommet hertil, ikke tror, et skridt forkert, så folk har jo, øh, og det er vi jo gode til, vi lader os jo fuldstændig rive med og sætte øh, dem op på en piedestal og sådan noget, og man tænker engang mellem stakkels unge kvinder, fordi det er godt nok svært at skulle leve op til. Hvad tror du, der sker mellem øh, kronprinsen og, og prins der da, da, da det står klart, at prins Joachims ægteskab ikke holder? Ja, altså det har jo været en skuffelse for dem begge to, tror jeg. Ikke? Og, mens kronprinsen jo er i sit aller lykkeligste punkt i livet med første førstefødte og ny kone og, og godt sådan øh, på, på vej øh, til at vise danskerne, at, øh, at nu øh, har jeg taget over her. Der er prins Joachim jo øh, øh, ulykkelig og sidder og ligger sårende nede på Schakenborg og har det ikke særlig godt. Øh, og øh, jeg bliver sådan lidt kørt ud i på et ikke? Mm. Æ, kørt ud kulden, fordi øh, mange af de ting, de havde sammen, også protektioner og ting, de var til, kom han jo alene til. Mm. Og vi ved jo alle sammen, at der er altså mere sus øh, i bladene over et billede, hvor der står en flot og smuk prinsesse ved siden af en skøn kjole. Mm. En, en, øh, en prins i uniform. Ja. Men så, øh, så finder Prins Joachim jo faktisk lykken igen i 2008. Han finder øh, prinsesse Marie, og, øh, og de er jo sådan til kærester lidt frem og tilbage. Og, og allerede dengang var prinsesse Marie jo sådan ret... Øh, hun, hun var i hvert fald sådan en, der gerne ville tale med bladrene, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Ikke? Hun, øh, hun var ja, hun meget Hun vidste åben. jo ikke bedre, altså. Nej, nej. <laughs> Kan man så, sige. Øh, så, så på den måde, så, øh, så går der jo faktisk ikke så mange år før, at der igen øh, ser ud til, okay, nu kommer der i hvert fald... Rå på prins Joachim, han får en ny prinsesse, og så er begge øh, brødre øh, sådan set godt gift. Men når vi så kommer frem til omkring øh, ja, 2014, vil næsten sige, så går det jo ikke med, øh, med, med prins Joachim og prinsesse Marie ned på Schattenborg. Hvad sker der, øh, da de flytter til København, Trine? Ja, altså, der, der, øh, der er jo mange ting i det. Altså, øh, jeg tror, man skal være født nede i Mølsønderne for at kunne bo der. Øh, der er meget, meget dejligt om sommeren, øh, og det er meget, meget svært om vinteren, tror jeg, hvis man kommer, uanset hvor man kommer fra. Og man, når man så kommer enten fra Hongkong eller fra øh, Genève, som ja. også er en vidunderlig by. Og hvor, prinsesse Marie også boet i New York og Paris. Lige og altså, altså, præcis. Altså, øh. Hun har boet i alle de store byer. Ikke? Ja. Og så kommer hun ned til Møletønder og... Øh, Ja, så bliver livet svært, og for at redde ægteskabet overhovedet, så bliver prins Joachim nødt til at, at finde ud af, hvad han kan gøre med Schattenborg. Og er så heldig, at der er nogen, der gerne vil købe Schattenborg, og, øh, og lave det om til, til, en, altså, til en fondsejet, ejet institution. Sagt, altså. mm. og, øh, og så kommer han til København, og det er ligesom om, at der er altså ikke rigtig plads til ham der, mm. fordi hvad skal han øh, i København? Altså, de skulle jo tage sig af de ting, der var over i Jylland, og som øh, kronprinsen og kronprinsessen ikke øh, kunne nå eller tage sig af, og sådan noget. Og, og nu var de lige pludselig 5 kilometer fra, og, og det, ikke, det, det var ikke godt, ligesom. det var som om, at, at de var øh, elefanten i glasbutikken, ikke? og, og øh, men prøvede jo at få det til at køre, altså, og prinsessen øh, Marie havde jo også sine projektioner, som var anderledes end kronprinsessens, men alligevel så træder man nemt hinanden over tagerne, fordi hvilken øh, projektion er mest øh, værdifuld? Øh, hvor hmm. meget, øh, og, og, og der er jo nogle af deres, de ting, der ligner og minder om hinanden, ikke? Ja, altså aids og... Der har jo også været, jeg tror også gerne for eksempel, at prinsesse Marie vil ind på LGBT-området osv., men der er jo kun én kronprinsesse, og på en eller anden måde så bliver prins Joachim og prinsesse Marie kørt lidt ud på et tidspunkt. Ja. og det ender jo så med, at deres hof faktisk bliver nedlagt i 2018, ryger prins Joachims privatsekretær prinsesse Maries øh, hofdame. Ja, ja. Og så kommer der så endnu en Og der en tænkte man, altså, der, øh, man, lige starten, da, da øh, hvad hedder det, Kurt Barke holdt op hos, hos prins Joachim, der var man jo sådan, man, altså, han var for længst faktisk pensioneret, men blev kaldt tilbage. Han havde også arbejdet ved hoffet før, øh, men blev kaldt tilbage netop for at skulle tage sig af det hoff der. Og så tænkte man, at der kommer en ny, men det gjorde der ikke. Og der så også lige pludselig, at prinsesse Marie ikke skulle have have hofdame mere, at hun blev ligesom reduceret til, at der ikke var nogen, der skulle hjælpe hende. Øh, så tænkte man så, er der altså noget galt her. Ja, for så kommer endnu en bombe i, i kongehuset. Det er, at prins Joachim, han skal starte på en militær uddannelse i Paris på det fine franske militærakademi øhm, i øh, midten af, af, af Frankrig, eller i midten af Paris her. Det er efterfølgende, I koldmilitær. Ja. Efterfølgende bliver han forsvarsattaché ved den danske ambassade. Hvis du skal sætte nogle ord på brødrenes forhold i de her år, hvordan er det så? Jamen, jeg ved ikke. Det er svært at forstå, at, øh, at man kan være så tætte, som de har været, og så ikke øh, nærmest snakke sammen hver uge, men... Øh, men tit så man jo også, at så kom prinsesse Marie og prins Joachim ikke hjem til jul, for eksempel, og holde jul med dronningen og prinsen, og inden, da han døde senere. Altså, hvor man sådan tænkte, hvad søren er det? Og så, og der har de jo hele tiden sagt, at ja, prinsessen har jo også en familie i Frankrig, som vi skal holde jul med altså, hver andet år. Så der er jo det der, ligesom i alle andre familier, mm. at der er begge sider at tage hensyn til. Men der var bare nogle gange, hvor man synes, nej, øh, lige efter prinsens død, der burde de måske have været der og sådan noget. Øhm, mm. Men ja. det var de ikke, og derfor så synes man bare, at, at, at der er sket et eller andet, der er noget, der har ødelagt forholdet mellem de to øh, før så tætte brødre. Og det er nok, hvis man skal være helt ærlig og se nøgteren på det, deres hustruer. Det tror du. Ja, men ikke fordi de sådan har været oppe og, og slås, mm. men, men fordi de måske har haft svært ved hver især at, øh, at finde deres rolle. Altså, kronprinsessen har jo også skulle finde sin rolle i det hele, ja. og, og øh, prinsess Maria skulle finde sin. Og der tror jeg bare, at der har været nogle uenigheder om, hvem der skulle øh, være hvad og hvornår. Mm. Og, øh, og det hele, det er... Øh det eksploderer jo så endnu en gang her for nylig, hvor, øh, hvor øh, prins Joachim og prinsesse Marie og øh, eks-hustroen Alexandre Alexandra jo så bliver meget ked af det over øh, den besked, der kommer fra dronningen, netop at Æ, prins Joachims børn ikke længere skal æ, bære æ, prince- og prinsessetitler. Ja, ja. Æ, det har vi talt sammen, eller det vi taler om i programmet her mange gange. Jeg man kunne godt tænke mig at spørge dig, Trine, som har fuldt kongehuset i, i mange år. Den, hvad var din første umiddelbare reaktion, da du hørte det? Ja, jeg troede simpelthen ikke, det var rigtigt, altså. Mm. Fordi jeg, jeg synes for det første, jeg kunne forstå, hvis det var, at de, det var senere, eller de mistede dem, når de blev gift, ligesom man gjorde med man, man, man har gjort tidligere, at når hvis man giftede sig borgerligt for eksempel, så blev man grave eller grævet inde, ligesom øh, prins Ingolf og, mm. og, og prins Christian og alle de der, øh, på Rosenborg-siden. Men, men, men fordi jeg, for mig det, altså jeg forstår jo godt, hvad, hvad det er, dronningen mener, og jeg kan også godt sagtens se, at det, øh, hvis det skal slankes, fordi hun er bange for folks, øh, folkets, hvad skal man sige, øh, kritik, så øh, giver, giver det jo god mening, at det ikke er kronprinsen, der skal gøre det og, og bære yderlig og ved til bålet, kan man sige, på, hvis, hvis brødrene i forvejen nærmest næsten ikke kan tale sammen. Mm. Men jeg synes, at altså, øh, de der to voksne børn, som, øh, som prins Joachim har, øh, altså prins Nikolaj og prins Felix, har altså levet i 23 og 21 år, 20, 21 år, med de titler, det er jo deres navn, det er deres identitet, og det kan man da godt forstå... Øh, at øh, de, det virker underligt. Og de har jo ikke gjort noget. Det er sådan en beslutning, der bare sådan, bum, mm. falder ned fra himlen, og nu er det fra nytår. Nå, jamen, ja. hvorfor kunne det ikke vente til, de blev gift, eller de, ja. hvad Søren ved jeg. Ja. Så der var det lidt uforståeligt for mig, at det skal ske nu. Æ, og, og måden, øh, det er gjort på, øh, hvis det er foregået sådan, så er det helt, altså meget overraskende helt hen i vejret for mig. Altså meget... Øh, øh, det er ikke særlig pænt i hvert fald. Mm. Jeg kan godt forstå, hvis de er kede af det. Og jeg har det også sådan lidt... Altså, prins Joachim, han, han var jo også frygtelig syg... Ja, for to, altså, år, to år siden. År siden ikke? For en blødkrop. Altså, ja, og, og, og det, kunne været, det kunne have endt rigtig, rigtig galt. Og det allerede der kunne man jo se at der var et eller andet, der var helt mystisk. Altså, ja. hvis man nu havde været enormt tætte, så var øh, kronprinsen jo fløjet ned med første privatfly. Øh, ja, der gik nogle dage, før ja, at der så dem. kom et, øh, et billede af dem øh, øh, sammen også. Ja, der gik ti dage. Ja, altså, og man kan godt se, at altså en, en, man skal vide, hvad der er sket og alle de der ting. Men jeg synes da, der gik lidt lang tid, øh, inden at øh, kronprinsen, som i øvrigt havde sommerferie, øh, kom derned og fik... Og jeg var da også helt overrasket over, at dronningen ikke var dernede. Mm, mm, på trods af, at hun jo er en allerne dame. Noget, jeg også tænkte på, Trine, det var, øh, da jeg sad og researchede, det er jo, at, at for eksempel sådan noget som prins Nikolajs barndåb, mm. øh, som du jo sikkert kan huske, som du har dækket formentlig ja, ja. i 1999, det var jo en øh, tv-transmitteret begivenhed mm. over mange, mange timer, både på Danmarks Radio og øh, og, og tv der da jeg sådan så det igen, at hvor stort et setup det egentlig var, så ja. tænkte jeg også, det er alligevel også lidt underligt at bede en befolkning om at fejre prinser tv en hel dag, øh, stort, øh, stort anlagt øh, barndob osv., og så, så komme i tanke om øh, øh, over 20 år senere, at det skulle så ikke være prinser alligevel. Nej. Altså det bliver sådan en... en det er lige ja. præcis sådan det, noget, det er underligt ja. Æ, på mange måder. Ja. Men, øh... Og man skal også tænke på, at de her to øh, unge drenge, øh, eller unge mænd, som det jo er nu, øh, har jo hele deres liv, for at vide, at øh, de var medlemmer af kongehuset, så derfor skulle man øh, have de titler, de havde, og de navne, de havde, mm. og derfor skulle man opføre sig på en bestemt måde. Derfor kunne man ikke gøre sådan eller sådan, og, ja. og de har sikkert tusind gange spurgt, jamen, hvorfor I ikke, altså, og så har prins Hukim sagt, fordi jeg siger det, ja. og fordi din farmor er dronning. Og i kølvandet på krisen om titlerne øh, Der tog jeg jo så bekendt øh, Altså lytterne her Programmet jo til Paris Og, øh, og, og talte med øh, Prins Joachim og, øh, og vi tager lige en lille bid Af det interview igen Det var jo et godt interview Tak Trine så det. Nej Hvordan som det nu kan være. Ja. Det er, kompliceret. det er kompliceret nemlig. Det er det. Ja, det er altså her, prinsesse Marie siger, de, de, de efterhånden berømte ord, det er kompliceret, øh, mellem kronprinsparret og øh, prins Joachim og prinsesse. Øh, Marie. Og det er jo opsøgtsvægtende øh, at få at vide øh, som Royal reporter. Øh, det, du ville formentlig også have reageret, Trine, hvis, hvis, øh, hvis en prinsesse havde stået sagt øh, mm. det til dig. Ikke? Ja, absolut. Altså. absolut. Jeg er blevet, men jeg blev også lige så ked af at høre det, mm. og jeg bliver stadig ked af det, fordi jeg kan høre smerten mm. i deres stemme. Mm. Altså, de er jo virkelig slået ud over det her, ja. øh, og de er virkelig slået ud over, at de ligesom ikke har opbakning. Jeg kan da forestille mig, at prins Jorkin føler sig svigtet, og sin bror også. Ja. Altså selvom, at, at Frederik på en eller anden måde ikke har noget med det at gøre, mm. så har han jo alligevel, fordi han jo ikke bakker ham op åbenbart. Ja. Han, han siger jo, som, øh, at han bakker op om dronningens beslutning. Ja, det er han da nødt til, det gør vi da alle sammen, han har sagt, men der er mange måder at øh, vise opbakning på. Han kunne også godt vise opbakning og respektere, over for det menneske, det går ud over. Og noget, jeg synes, der er mest centralt i det her, det er jo faktisk kommunikationen mellem dem, de her to brødre, som vi kaldte pseudo-tvillingerne, mm. da de var ja, unge, små og, og, og mindre. Og der er også, sådan et, der er også det der billede, når man, når man ser brylluppet mellem Mary og Frederik. Inde i kirken, der står Joachim stolt som follower, ikke På ja. det tidspunkt er de så tætte, ja. og så tæt det her, at, at forholdet er kompliceret. Men der gik... Lang tid, hvor kronprinsen ikke kommenterede hvad det, dronningens beslutning om at, at fratage prins Joachims børn titlerne. Men i dag har jeg været ude og møde kronprinsen, mm. og, og der var det klart, at, at kronprinsen godt vidste, at nu bliver han nødt til at komme på banen. Det er jo heller ikke mere end en måned siden, hvor han, hvor han sagde i en tale til sin mor, «Jeg er næstkommanderende, selvom det er dig, der styrer butikken, mor, så står jeg lige bag dig.» ja. øhm, det, jeg synes, der er interessant ved det, Frederik, han, eller kronprins Frederik sagde i dag, det er, at, at han åbenbart taler med prins Joachim. Lad os lige prøve at høre, hvad kronprinsen sagde i dag. Hej, øh, kronprins Frederik. Har de talt med øh, prins Joachim efter det her? Jeg er i løbende kontakt med min bror. Det har jeg altid været. sjovt nok. Så der er ikke noget nyt i, om jeg har været i kontakt med ham. Jeg er løbende i løbende kontakt med ham. Prins Joachim har jo sagt, at hans børn føler sig udstøt, og at han har et kompliceret forhold til dem. Hvad siger de til det? Man kan sige, at i det her tilfælde, der er en uh, uenstemmelse, der er opstået i min familie, som ikke er, er nyt. Fordi mange familier opstår der uenstemmelser i forbindelse med, med tid og rom, Og nu er det så opstået i min familie. Så hvordan er deres forhold til, til prins Joachim i dag? Det som jeg siger det er, at jeg har masser af kommunikation med ham. Ja. Han, uh, ikke lige øh, hjemme for øjeblikket, men eller han er i hvert fald stationeret, og det øh, det gør ikke at vi ikke kommunikerer. Det er første gang du hører det her, Trine, mm. hvad tænker du, når du hører det? Ja, jeg ved sormig. Altså, jeg ved jo godt, at de øh, øh, altså også kan tage mobiltelefonen og ringe til en anden øh, øh, Ja, ja, ja, altså hvorfor, hvorfor skulle prins Joachim øh, sige, at han ikke har talt med kronprinsen, øh, hvis han har? Mm. Ja. Altså det kan jeg slet ikke se mening i. Jeg tror, at øh, kronprinsen tænker på, at ja, han har haft det løbende. Måske har de snakket sammen til jul om, hvad, øh, hvilke børn skal have hvilke gaver, eller sådan noget. og så er der altså pludselig gået... Mm. Øh, et år nærmest, ikke? Ja, fordi hvis man siger, at man løbende har dialog, yeah. det er jo på en eller anden måde sådan lidt et politikersvar, yeah, fordi det er det. Man, kan godt gå en, man kan godt sige, men det var for en måned siden, det var for to, var det jo da... Ah, var det otte måneder siden? Det det, men det står lidt uklart. Jeg ringede til Kongehusets kommunikationsafdeling efter det her interview, for det er jo ikke altid sådan, at man sådan bare kan stille ud ubegrænsede spørgsmål. Uh, spørgsmål, for der er også andre, der skal til fadet, for at spørge, mm. hvornår den sidste dialog mellem hans Frederik og prins Joachim øh, øh, fandt sted, og øh, det meddeler Kongerhusets kommunikationsafdeling, altså at de betragter som, som værende privat. privat. Det, ja. Du kunne sige det, inden jeg sagde det, Trine. <laughs> Sådan er det. Så sikkert så varme med kirken. Det får vi ikke øh, noget mere ud af øh, lige nu, men tilbage står i hvert fald, at, øh, og det synes jeg også øh, står klart, øh, Øh, efter det, Frederik han siger i dag, han siger jo også, at han står 100% bag sin mm. mors øh, beslutning, det er og, og, det er, og det er det, der er fremtidens ja. øh, øh, kongehus. Ja. Øhm. Men jeg tror, at øh, med, som med alt andet, altså, så er det, hjælper det at tale sammen og fortælle, hvad man øh, føler og mener. Så Hvis kronprinsen havde ringet ned til prins Jorkim og sagt, mm. at øh, det er jeg ked af, det her, ikke? Jo. Ja. pokker så også, ikke? Altså, men øh, altså, fordi på et tidspunkt, altså presset kommer jo også på dem. Altså, mm. øh, det er helt sikkert, fordi tiden er jo også, man kan også se på de andre kongehuse, der slanker sig også dem, de, øh, vores naboer, men også både Spanien og Holland og Belgien, at, øh, at der er en anden vind, der blæser. Mm. Øh, så derfor tror jeg da også, at øh, de, de, altså, kronprinsparts øh, Mindste, altså dem, som ikke umiddelbart øh, står for at skulle kunne hjælpe prins Christian med hans gerning, at de kommer også til at skifte titler, fordi sådan vil presset være. Fordi... Tror du det? Ja, ja det tror ja. jeg. Ja, altså, jeg er lidt usikker på det, må jeg sige, fordi jeg... De kan jo vel lade altså... være med at gøre det, jo. Ja, det. Men, ja fordi men... og, og kronprinsen bliver også ja. i dag netop spurgt til, om, øh, om, øh, om, om, om, om hvornår der skal ses på deres titler for kronprinsessen, sagde jo, Øh, nede i halen under krisen, at vi kommer også til at se på vores børns titler en gang ja. i fremtiden. Men, men spørgsmålet men det er, også nemt er jo også nok at sige, ja, at det kan godt være, ja. at man ser på det, men ikke ja. gør noget ved det. Ja. Øhm, fordi jeg tror, sådan en som prinsesse Isabella måske, fordi hun står lige bag ved Christian, ja. måske skal være temmelig øh, sikker på, at, hun, øh, at der er en rolle til hende. For det er alligevel også lidt utænkeligt, at prins Christian alene skal... Øh, ja, ja, og hun er pige, så skal, der er ja. masser af ting, hun kan tage øh, ja. sig af og hjælpe også altså sin mor med. Men det alt, bliver jo mindre relevant i fremtiden, for der er alle jo bare øh, øh, ikke binærtrine. Ja, ja. <laughs> det er rigtigt. Jamen, dog. Ja. Ej, men... men øh, men, men jo, altså, men kommunikation frem for alt, altså, jeg er sikker på, øh, at øh, når, når det er, at det, det hele falder ned, og, og ja, altså, det, det skal nok blive godt på et eller andet tidspunkt igen, men helt godt bliver der aldrig vel, fordi mm. der har virkelig, virkelig været nogle øh, store skov øh, i, i kærligheden mellem de to brødre, altså. Ja. Og jeg tror også, vi, vi står, altså, jeg ser også lidt kronprinsens øh, svar i dag. Man kan gå ind på på BCDK og se hele interviewet med, med prins Jorkim for tidligere. Men jeg tror også, at jeg i hvert fald tolker det, han siger i dag også, som en det er ikke helt godt mellem os. Og, og, og det er måske også meget klogt af kongehuset, fordi jeg tror også på mange måder, at det vil se lidt underligt ud lige nu, hvis vi så en, en familie, der står og smilede til kameraerne sammen. Fordi man ville stille sig selv spørgsmålet, er det bare for kameraernes ja, skyld, at de her smil er der, eller er der reelt kærlighed der skal nok gå lidt længere øh, tid. Ja, yeah. Det, ja. det skal der. Og så øh, altså, ved det jo også Kongehuset, at øh, man kan ikke snyde danskerne. Altså, vi, vi, vi ved jo godt, når der er noget galt. Ikke? Og vi har jo kunnet mm. se Prins Joachim stå nærmest med tårer i øjnene øh, med, øh, nede i Paris, og han har fortalt dig øh, dagen efter nærmest, at øh, det var kompliceret. Mm. Og så er det jo ikke ukompliceret øh, 14 dage efter vel? Øh, fordi det er altså noget, der inden inde at rykke ved hele ens eksistens, når der bliver øh, taget titler fra en i kongehuset. Ikke? Det er jo ikke... Altså, det, det er jo så uvandt, og også for dem, det går ud over, ikke? Mm. At, øh, ja. at det, er, det er en større sag, det her. Og man, man må håbe, de får snakket sammen ordentligt om det, og falder, øh, at det hele falder på plads mm. for dem. Trine Larsen, vi når ikke mere... Øh vi havde i dag desværre ikke tid til det, jeg plejer at kalde Ugens Royale Krølle, fordi det hele skulle handle om forholdet mellem Kronprins Frederik og Prins Joachim, fordi det har optaget os, og formentlig også jeg lyttere i meget lang tid nu. Tusind tak, fordi du kom tilbage. Ja, selv tak. Er der bare at sige Gud bevarer da.